Čitanje Sinaksara na osekovanje glave Svetog Preteče i Krstitelja Jovana. Oče, blagoslovi čitanje. Amin. Sveti Jovan,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 sin starog Gajroda ubice dece vitlemske zli izdanam zvok korenna četvorovlasnik u Galileji oženi se najpre ćerkom arapskog cara Arete i požive s njom nemalo vremena ali potom očaran lepotom i rodijade žene Filipa brata svoga zbliži se s njom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 Airod, netrpeći izobličavanje, naredite Јована баци се у тамницу и окова се. Irod od žene koja je адапа, narodи то се срдеже на светитеља из чаше да га одмах убије, али не могаће, јер јој сам Ирод брањаше и чуваше служња од жене која је дисала убиство. Irod слађа се Јована, да је човек праведan i sve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 Zato se ne se da javno predana smrt proroka i krstitelja, voljenog i poštovanog od sviju, već ga samo mučaše tamnicom, želeći zatvoriti neućutna usta svoga izobličitelja. obličitelja. Sveti Jovan bi u tamnici dugo vreme. Njegovi učenici sabirahu se k njemu i on ih često poučavaše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 A i rodiada uzekšije izbode joj iglom jezik koji je izobličaavao be zahoje njihovo. Hi pošto jo i se dovoljno naruga, ona je ne da da se sakrani zajedno so sa telom jer se bojala da joovan nevaskrsne, ako glava bude pridružena telu, a pa onda ponova počao izobličavati i rodajju. Tevo sveto da preteče učenici njegovi uzeše te iste noći i sahraniše u sevasti a glavu Herodijada zakopa u dvorištu svom duboko u zemlji na nekom nečistom i sakrivenom mestu. Šta je dalje bilo sa glavom Jovanovom može se čitati pod 24. februarom kada se praznuje obretenje te časne glave.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 ali kazna Božja ubrzo postiže proroko ubicu i Hristo rugatelja, jer s jedne strane, krv Jovanova vapijaše na irodak Bogu kao nekada krv Aveljeva na Kajina, s druge pak strane, druga bezakon irodova, naročito njegovo ismevanje gospoda Hrista, navlačahu na njega pravednu kaznu Božju. I stvarno, Nakon nemnogo vremena Irod bi lišen carstva i života sa irodijadom i igračicom, jer car arapski Areta, sveteći se za sramotu i bezčašće, nanesene od Iroda njegovoj hćeri, skupi vojsku i krenu na Iroda. Takođe i Irod, skupivši svu vojsku, iziđe protiv Arete. Nastade Silna bitka i vojska Aretina pobedi Irodovu. Irod pretrpe strahovit poraz. Sva vojska njegova izgibe, a on se sam jedva spase. Posle toga Irod bi lišen svoje vlasti i svih svojih bogatstava i sa preljubočinicom i čerkom njenom bi poslan od kesara rimskog Kaligule u progonstvo najpre u Galiju, grad Lijon a potom bi preveden u Španiju u grad Ilerdu gde u i poniženju skončaše irod i irodijada ali prethodno videše smrt svojeg čeri i gračice koja pogibe na sledeći način jednom zimi ona šćaši zbog nekog posla da pređe preko zaleđene reke Sikorisa i kad iđaše po ledu